Euroituna, mila Federació unta largoita ma Goiti, estatuen esku jarria den nauji katalogo bat da. Mila Federació unta largoita frantziak Eurokarta izenpetu bazuen, ez zuen ratifikatu edo beretsi. Hori interpretazio batzuen arabera, konstituzioaren lau printzipioren kontra joiten baita. Eneritza baleta zuzen bidean ikerle denak, lau printzipioak serendatzen da uzku. Eta hori bere ustaz, frantziar populuaren eh, bakartasunaren kontra duten zen, Zora, bat izatea, bakarra izatearen kontra, errepublikaren zati ezintasunaren kontra, da erdintasun eh, printzipioaren kontra, eta azkenik, ba, frantzesa errepublikaren izkuntza egiten duen eh, artikulu konstituzioaren kontra. Gerostik, 2008an, lege berri bat agertu da eskualdeko hizkuntzak Frantses ondare gisa onartzen dituena, laro giten bost maha bat artikulua. Baina honek ez du eskubide behirik eskaintzen. Azkenik, 2008an, holandelen dakariak bere kampainan euroituna behitsiko zuela hitzeman zuen. Guhmante izan aski, bere hitzat jandu. Bestalde, euroituna behisteko lege bat sohtu behar. Baina gertalitike lege horrek ateak idekitzea baino mugak inpozatzea. Zerbitzu publiko zein privatuak eskaintzen ituzten eragilei, frantsesa erabiltzea inposatuz adibidez eneritza baleta. ere iduritzen zait bi gatazkan direla, skandirela ba, bai e, izenpetzeko eta berresteko ba, egongo dira naikeriak, baina e, batzuek nahi dutena da berreste hori erabili egoera ez din aldatu. Zertarako kon konstituzio aldatu eta baimena eman e, euroituna berresteko, gero e, konstituzio aldaketa horri hainbat e, interpretazio neutralizante jartzen maizizkio zuez azkenan da aldatu ez aldatzeko ortan dira gauzak egiaesan zintzukiarren ez ezut pentsatzen lege egin taldi hontan berrespenik etorriko denik. Bo, nire nere iritzia da eta nire ustez airian egongo da orainik gai hori. Nik, a, Azkenik giroari begira, Frantxo Maita eta neritzek euroitunean ez gehiegi tematzea gomitatzen gaituzte. Hala, azken hitzortarat uh, helduniz legearen uh, aldatzeak Batalia horiek eh, ainitz energiak aldegiten daukute, eh, ez dugu jamenturaz hobi, eh, pratikak hedatzea. Eh, Eta hoktan eh, lan egitea. Eta boliki-boliki, herri, mohimendu eh, batian kokatuz gure pasionia bizitzea. Badakit! Ongi jakin eh balen aipatzen duen berdintasunaren berdintasun printzipioaren irakurketa zurrun hori aldatzea ilusio bat dela. Orduan ba, nik nere burua meintsatik gustendu da dena da, nola egokitu zuzen bidea, ba kuadro horretan errealitateari ogitzeko. Posible da, ez da posible, ba hortan hori da nere ikerketara, hori da nere tesisiaren funtsa hori da eta Hortan ari naiz, espero dut erantzun batzuk atxe eh... Espero Espero dezauneen heritzzek beretesiari esker trikimailu bat ats maiitea zuzen Euskarak bere ilugeean merezi duen tokia berreskura dezan.